Комісар мило посміхнувся. Ні, справді виглядав, мов хлопчик з екрана. Не міг мати більше, як 27 років. Зоня позаздрила полькам. Їм дозволено закохуватись навіть у комісарів поліції, бо тож свої. Прошу, пані, свідоцтво про лояльність – це «Не реєстраційна картка Бюро посередництва праці, яку можна безконечно продовжувати. Свідоцтвом про лояльність не практикується цього. Треба, прошу пані, наново подавати заяву». «Ах, пане комісар, чому це так?» – зробила Мінку Зоя. Комісар відповів їй теж Мінкою. «Я вам щось пораджую, прошу, пані!» Зоня нахилилась до нього уважним, пильним обличчям. Скидалось, що він зробить виняток для неї. «Не морочтеся з проханням, прошу, пані, бо свідоцтва лояльності ви й так не одержите. Я цього не повинен вам заздалегідь казати, але…» «Не одержу!» Зоня відчула, як їй стає гаряче. «Чому? Чому, пане комісаре?» Подивився на неї тими своїми чистими, блакитними, типово польськими очима. Залишався благопристойним, тоді як вона почала вже втрачати рівновагу. «Ви не повинні мені ставити такого запитання. Ви ж самі найкраще знаєте чому». «Кажуть, що ви – українці!» Геш ужив неслужбової назви – «українці!» «Безпосередній, щирий народ!» «Але, судячи про ваш народ, по вас, пан Норічинська, не міг би я підтримати таку думку!» Пане комісаре, почала квапливо зоня. «Тут вийшло якесь непорозуміння». Ви мене вважаєте за мою сестру, Неонілію Річинську. Але сестра повнолітня, і за неї я не можу нести жодної відповідальності. Комісар посміхнувся мрійно. Це був якийсь кошмар. Оцей гарний молодий хлопець і функція, яку він виконував. Прошу, пані, хто раз бачив панну Нелю – той ніколи не переплутає її з ким іншим. За других обставин, така відповідь вразила б зоню, але тепер інше мала на думці. «В такому разі, пане комісаре, при чому тут я? Що мені можуть, пан комісар, закинути?» «Чого ви граєте зі мною в піжмурки?» запитав м'яким, трохи ніби ображеним за брак довір'я тоном. Їздите по селах? Бунтуєте мені і без того вже зреволюціонізованих мужиків? Закликаєте їх до бойкоту польської влади? Чи цього ще мало, панно Софія? Зі сплетеними на грудях руками він похитнувся злегка в такт, сам легкий і незламний. То була поїздка, у справі організації гуртків рідної школи, а політичної організації. Але ж, пано Софіє, заперечує комісар, прошу прийняти до відома, що за наших часів не існують аполітичні організації, все, пано Софіє, все і ваші кооперативи, і ваші спортивні сокол, і ваші маслосоюзи, і рідні школи. Все це розраховане на боротьбу з закріпленням польськості на цих окраїнах нашої держави. А ви робите, узагальнив, стільки галасу з своєю рідною школою, а навіть своїх земляків за океаном так, що хтось збоку міг би подумати, ніби бідний український народ у морі неосвіченості. А все-таки держава дбає про шкільництво і про освіту своїх громадян. Я не знаю, панно Норичинська, чи в цілому повіті знайдеться п'ять сіл, де б не було школи. Але ви мусите признати мені рацію. Годі вимагати, щоб держава утримувала своїм коштом школи, в яких виховувались би нелояльні до держави громадяни. Не такі ми вже наївні ляхи, як ви нас називаєте. Він усміхнувся з власного дотипу. Зоня підвелась. Помітила, що вона ростом якраз під пару йому. Відчула, що програла. Зникла раптом покірливість. Чому має принижуватись, коли це і так нічого не дасть? А їй було вже однаково. Гаразд, сказала силою, яка відразу помітила, здивувала його. Якщо ви опираєтесь на букву закону, то і я так зроблю. Досі я не зробила нічого протизаконного. Хочу знати, чому не даєте мені свідоцтва про лояльність, де факти проти мене? Комісар галантно підсунув їй стілець. «Прошу сідати, панна Софія. Мені розмова з вами дає справжню приємність. Прошу мені повірити, що кажу правду. Це дійсно велика приємність розмовляти з людьми, які вперше мають нагоду говорити з представником політичної влади і ведуть себе так розкішно наївно, як оце ви». «Ви хочете знати, чому ми вам не даємо свідоцтва лояльності?» «А чи ви знаєте, пана Софія, що я не тільки не зобов'язаний подавати вам причини, а навіть до деякої міри? Мені не вільно цього робити. Але для вас?» підкреслив і на хвилинку зупини на ній свій погляд. «В нагороду «За вашу чарівну наївність зроблю винаток. «Зараз, пан Норіченська, зараз!» Він підійшов до бічної шафи і пошукав там серед папок «Будемо мати факти, зараз-зараз!» Проказував, злегка насвистуючи якусь мелодію. «О, вже є! Як то було, прошу пані, в селі Підбарісті!» «Поляки будуть ще звідти втікати, а шпатинки губитимуть!» Зоня почервоніла, і відразу їй зробилось вогко між лопатками. Комісар іронічним поглядом стежив за грою її обличчя. «Я чекаю вашого заперечення, панна Софія!» «Не маю нічого більше сказати», – відповіла сухо кивнула йому головою і вийшла, буцімто ображена недоречністю зауваження. Бо й що мала сказати? Як могла інакше поступити? Цитовані слова справді належали їй, але речення це пригадує собі дуже добре. Вжила на тій вузькій нараді, де були самі певні, «Самі віддані справі! Самі свої!» Додому повернулась Зоня, цілковито знищена морально. Три з половиною місяці минуло від її поїздки до Львова. За цей час Зоня встигла переконати саму себе, що не хотіла деморалізувати хлопських дітей, і тому зреклась певного шматка хліба. А те бидло – Відплатило їй тим, що зробило на неї донос польській поліції. Ай, як же шкодувала, що відмовилась від державної посади, що не калічила дітей, що не спроваджувала на її голови пацифікацій, що не могла нищити нещадно у пень винищувати оте невдячне тупе насіння. Все своє пересердя, всю свою недачу і кривду зігнала Зоня на Нелі. «Можу тобі завдячувати», – вигукнула в проміжках між спазмами плачу. «Тобі, тобі, іди, гони! Лети до свого коханця під тюрму! Стань собі серед вулиці і реви на все горло, ще не вмерла! Що тебе обходить посада твоєї сестри?» Що тебе обходить доля твоєї мами? Зонцю, та ж Неля нічого такого не робить. Несміливо втрутилась Олена, Що останнім часом дуже сердечно ставилась до Нелі. Хай мама не втручається, коли мама нічого не розуміє, Затопотіла Зоня. Я перестала до церкви ходити, Щоб їм тільки не наражуватись. Навіть блузку вишивану скинула з себе. Відреклась єдиної приємності в моєму житті. Перестала на хор бояну ходити. А вона, сестра якась, не могла заради посади, яка б нас усіх на ноги поставила, не могла відректись того кримінальника. Неля, що мала в тому часі свої особисті переживання, Майже не реагувала на цей напад. Байдужість Нелі ще дужче розлютила Зоню. «Мамо, хай мама їй щось скаже! Хай вона не поводиться так цинічно байдуже! Мамо, хай мама скаже їй щось, бо я не ручусь за себе! Мамо, я здорію! Мамо!» Зоня почала труситись, як від лихоманки. Олена злякалась її вигляду. Зоня закотила чоловічки під повіки і лупала тільки самими білками. Неля прискочила до неї, і силоміць поклала її на отоманку. Хоч з учительською посадою нічого не вийшло, Зоня таки не взялась за філе, Присягала собі, що буде раз на день пити чай без цукру з чорним хлібом, але не поставить себе в один ряд з халупницями. Нарешті обставини склались так щасливо, що Зоня і філі не в'язала, і без праці не сиділа. Одного дня після полудня, як звичайно, прийшов до річинських доктор Гук. Як бувало, він, доки добрався до хати, мусив здолати ряд перешкод. Насамперед зупинився біля хвіртки, бо здалося йому, що один її бік зависає. Підозріння виявилися слушними. У завісах випали два цвяшки. Як піде далі так, то за якийсь час хвіртка зовсім завалиться. Доктор Гук вийняв блокнот і тут же на місці занотував. Не забути про хвіртку при вулиці Куліша. Після смерті Аркадія він всю сім'ю Річинських, відомих тільки йому причин, називав не інакше, як при вулиці Куліша. В садочку тепер, коли зійшов сніг, побачив сухе бадилля Лубіну і засмутився від такої безгосподарності. Правда, Лубін у дикому стані є добрим угноїнням для землі. Але, по-перше, чи культивований має такі самі властивості? По-друге, як же це виглядає? Стільки дівчат у хаті, а перед вікнами стирчить сухе бадилля. Увійшовши до хати, він насамперед оглянув печі і наказав Марині у слютаві дні пропалювати час до часу в кімнатах. «А я хотіла йому відповісти», – сміялась у кухні Мариня, – «хай пан Меценас привезуть зотерифіри букових дров, то палитимемо ціле літо», – пригадав Олені, щоб та не забула наказати Марині, як тільки земля трохи присохне, скопати грядку під шпинат. «Але треба в народній торгівлі виразно жадати». Зелений Бельгійський. І лише тоді сказав, що саме привело його до Річинських. Чи топак заставило вступити при вулиці Куліша. Ти, Зоню, маєш завтра зголоситись в канцелярії доктора Чуйгука. Будеш там на машині писати, чи яку біду робити. Я не могла повірити Зоня, бо, звичайно, з такими пропозиціями – Чужі звертались найперше до красуні Нелі. Та ти, ти. Пані Добродійко, прошу не забувати про шпинат. Як тільки земля втягне вогкість в себе, хай Мариня зараз скопає грядку. Може бути навіть десь у холодку. А щодо тебе, звернувся до Зоні. То Чуйгук саме відправив свого Конціпієнта і просить мене, чи не маю якої інтелігентної дівчини, яка мала б голову на карку, бо воно таке Конціпієнт нібито працює безплатно, але на прибутковий податок має свій вплив Ольдю, стань профілем до мене, слухай, ти скинь цей джемпер, то не на твою фігуру щоб я тебе ніколи не бачив у чомусь обтислому. Оля сміється. Доктор не знає, що грубе, то любе. Зоня держить тайну раду з Мариною в кухні. У вирішальну хвилину ці дві завжди знаходять спільну мову. Олена не зводить з гука вдячних, розмріяних очей. Як то добре, коли все добре. За годинку вступає Мариня до кімнати з якоюсь пірамідкою на підносі. Перше враження неймовірне. Згодом, коли придивились, виявляється, що то не що інше, як майстерно декорована кольоровим глазуром бабка і какао. «Мариня Бога не боїться», – шепче їй стиха, щоб Боронь Божий не почув гук Олена. Мариня заспокоює її помахом голови. Мовляв, самі знаємо. Доктор Гук засиджується за десяту. Дівчата обсідають його зі всіх боків, як бджоли соняшник. Оля, для якої не стало вже місця на отаманці, сідає на стільчику йому в ногах. Доктор Гук, не мов під впливом магнитивного тепла, що хвиля за хвилею котиться на нього жіночих сердець, сам розтепливсь і розм'якнув до того, що почав розповідати анекдоти з власного життя. «Я придивляюсь краще, їй бо, голубко, та ці перлинки не природою тобі дані. Я тоді фірмана палицею по плечах. Гов, чекай, я не їду далі». Та ні, та ні, то ви через зуби з дівчиною розійшлись. Не через зуби, спростував Гук, не через зуби, але через брак правдомовності. В мене девіз «Гонор передусім». Вечері не подано, бо ніхто не сподівався, що меценас засидиться так пізно. І нічого не купили в крамничці, а з запасів – Наявних у домі не можна було приготувати їжу, яку годилося подати на стіл після підвечірку з бабкою. Проте настрій був дуже милим. Люди типу Річинських схильні невеличкий успіх вважати за початок фортуни, так само як малі клопоти за предвісник нещастя. На прощанні вийшла Олена за доктором Гуком аж до передпокою, і ще годинку гомоніли нишком. Дівчата, яких окрили в несподіваний успіх зоні, були в доброму настрої і стали жартувати щодо материних секретів з доктором Гуком. Олена, яка не розумілась на жартах, стала ганити їх, що забивають пустим голови. Проте замислилась, чи зважилася б у своїх літах вийти в другий заміж, якби, звичайно, це лише нерозумне припущення, якби Орест Білинський був вільний. Подивилась на зоню, осяяна внутрішнім задоволенням в ясно-блакитному світерку, з ясними кучериками довкола високого, інтелігентного чола, з чорними, в коштовній оправі очима, виглядала не тільки гарно, але й здавалася доброю. То лише обставини роблять з неї таку гідку, таку незгідливу, таку безсердечну. За життя Аркадія була зовсім інша міркувала Олена, ніби не пам'ятала тих істерик, якими і тоді тероризувала всіх домашніх. Олена наблизилась до зоні і ніжно поцілувала її в чоло. «Бідна дитина», – продовжувала думки, – «розхворілася б навіть, коли б довідалась, скільки я находилась, скільки напросилась, скільки наскиглилась». Доки виходила їй ту посаду. Така горда не перенесла б цього. Раптом згадала, що гордість це один з головних гріхів, і впала в тяжку задуму. Мама, закохана, мама, закохана, заспівала Оля і закружляла довкола олени. Неля додала. «Що світ надивується, коли Олена, мати чотирьох дочок на виданні, сама вийде заміж?» «Чому би ні?» – уже серйозно спитала Оля. «Вона особисто нічого б не мала проти такого відчима, як доктор Гук». «Закохана?» – замислилась Олена. «Що то означає?» «Колись любила Ореста Білинського». Але чи було то закохання? Тільки десятьом комуністам було дано наказ в означений день з'явитися об 11 годині ночі до розчимханої громом Смереки на Косівській дорозі. Хоч дороги в тому місці не пам'ятають і найстарші дідугани. Оподалік відбитого шляху, обведене зі сходу і заходу стрімкими яругами, Зарослими непрохідними чагарниками, з безпосереднім виходом в темний буковий ліс, місце було зручне для потаємних зустрічей. Бронко вибрався на косівську дорогу з вечора, і не з дому, а з правого берега пруту, орієнтуючись на групу смерек, що вибивались понад гребенем зелені на монастирській горі. Дійшовши до підніжжя гори, Боронко оглянувся на наше. Мале, скупчене, наче під однією покрівлею, містечко блимало кількома збірними вогнями. Лише вокзал засвітив свою окрему свічку. Коли увійшов у ліс, відразу відчув, як обліпило його лісове повітря. Подумав, що людина в день Почуває себе в лісі, як господар, вночі як злотій. Добирався мало схоженою, але відомою йому стежиною поміж смерічок і баріс. У лісі панувала така тиша, що дерева здавалися бутафорними. Що вище добирався, губились перези, а їх місце заступали буки. Навіть при місячному сяйві, що тут і там пробивалося крізь листя дерев, видно було струнки і гладенькі стовбури буків. М'який грунт під ногами глушив кроки, але й відбирав упевненість. Заносило парною вологою перегнилого листя і вічним болотом баюр, які ніколи не висихали. Стежина раз у раз втікала з-під ніг. Бронкові доводилось відшукувати її більш інстинктом, ніж зором. Звичайно, бувають ночі, як і дні однакової пори року, подібні між собою. Проте Бронкові здавалось, що ця ніч особлива і ні у минулому, ні у майбутньому такої ночі не було і більш не буде усвідомлював, що ніколи ще не стояв так близько до смерті і ніколи не здавалась вона йому такою нікчемною, як тепер. Як би не розгорнулись події в майбутньому, хто з них мусить заплатити життям за смерть провокатора? Недалеко означеного місця просигналізувала йому думка, що тут і засідка не виключена. Обережно, брате. Очевидно, загостреність інстинкту, самозбереження спричиняли ще і ніч, і ліс. Оці два невід'ємні елементи всіх страшних казок пори дитинства. На межі галявини і лісу стовбичили людські постаті. Тінню прокрався ближче, свої. Бронко прийшов восьмий, дев'ятою була Рита Валевська, останнім і десятим – Борис Каменецький. Коротка перекличка – всі, всі. І знову прошибає серця думка, що котрись з-поміж десятьох вже занесений у реєстр смерті. Хтось торкнувся рукою кишені. Позвалися сірники Не курити Півголосом остерігає Каменецький Забавно, ясно Теж пошепки Погоджується Юлько Скиба І встромлює Незапалену цигарку в зуби Я скликав вас сюди Хлопці І вас, товаришки Щоб доповісти Одну річ і ще дещо Затинаючись та відкашлюючись, секретар Окружкому офіційно сповіщає, що рішенням Революційного суду провокатора Мундика засуджено до кари смерті. Вирок виконано. Хруснула гілка. Хтось переступив з ноги на ногу. Довід відкашлявсь. Борис, запрошуючи рухом, дає знак – щоб присутні підійшли ближче до нього. Хоч у даній ситуації аж така конспірація либонь зайва. Умовний рефлекс, подумав Бронко. Перед очима душі стала Ольга. Свиняти, брате, коли в таку хвилину дівчина тобі в голові. А може в цьому якась закономірність? Слухай, любов і смерть. Я хочу вам сказати, хлопці, гм, розуміється, і вам, товаришки, поправляється незграбно, що... Пауза для того, щоб видихнути з себе повітря. Що Дмитра Ільчука вбили, хоч, можливо, офіційно він ще числиться у живих. Скористались і цим разом старим прийомом хуля в спину під час спроби втечі, а взагалі засідка. Вшануймо пам'ять товариша хвилиною мовчання. Хтось ліворуч від Бронка по військовому цокнув каблуками. Може, Мартинчук? Товариш вечір не живе. Людина відійшла в забуття скоріше, аніж Бронко Встиг влаштувати їй очноявку з міфом про неї. Два слова треба б викинути із словників усього світу. Це ніколи і запізно. Мурашкова дрож пробігає Бронкові вздовж хребта. Багато швидконогих мурашок мандрує вгору і вниз спиною. Згадалась померла сестра, Мати, голосно приповідаючи, товкла головою об спинку ліжка, на якому лежала небіжка. А Бронко з страху перед мурашками, що бігали по спині, забився під те ж ліжко. Убив собі в голову, що мурашки перемандрували до нього під сорочку від мертвої, бо її кров уже застигла і їм стало нічим живитись. Адресу Ільчука знало троє серед нас. Називаю комуністів, яким була відома адреса. Каменецький, починає від себе. Скиба і Валевська. Перед обличчям товаришів взиваю признатись, хто виказав.